Hori ez ez bakarrik erabierak eh, kartzeko, Baita e, munduko herrialde askotan nola, nola dauden e, regulazio prozesuak kalamueren e, al, e, inguruan eta beste drogen inguruan. E, habitu ezberdinak ekar zen mituz e, urtero, aurtengoan pixkat, zein, zein izango ikus moldea, ikuspuntua? Ba, beste beste urteak egin, egin ditugun bezala, ba, aurten ekarri ditugu Amerikar asko, urugaiko e, responsable bat, badak, badak iso ba, urugaien e, lege berri bat atera dela kalamu ingurua. Uruan, ere bai, estatu e, batuetako hainbat, estatuetan ere bai, e, regulazio prozesuak ematen ari dira eta e, karri, e, karriko ditugu e, e, beraien protagonistak, adibes, Charlo Green Alaskako, Alaskan ba, egonda beste prozesu bat, eta bere protagonista principal aberesean da, eta bai, azaldu egingo du nola egin duten gauza guztiak. Eta gero ere bai, Espainian, nazio, e, nazio bezala, ba, e, e, desberdin herrialde desberdinetan nola enkaratxan ari diren prozesu bai Katolunian, bai Euskal Herrian, eta bai e, Espainio guztian. Zalare, mendik, e, bueno, ari ba, zuzen ari patu dituzun herrialde, Hoitatik ba, urrun gaude oraindik ere, hemen ba, kontsumo elkartetatik aratago e, zailago kontua, ezta? da. E, prozesu motela. Ba Prozesu motela da prozesu luzea izaten ari da eta bai eta gure gure prozesu guztiak herrialdeu e, prozesu guztiak ba, e, arasoak e, e, dauzkate ba, Madrilen iristen direnean ez, e, Espainiako Gobernuaga argi dauka er regulazio hau ez, ez duela nahi eta eta hor dago arazo araso printzia bai. E mold bat ez argi dago, ba Kalamoaren mundua edo sektorea oso zabala dela, horna dirasle da Expo Grow eta Jakimina ere badela, ez? urtetik urtera geroztainek gehiago biltzen baita Azokan eta e, Foroan ere, ez, ta, ba, bai, informazio ba. bila dator. Bai, bai, bai, embat eh. ba, ba, eta e, pasan urtean 2020 eh mila pertsona etorri ziren eta espero dugu hainbat hainbat pertsona ere bai etortzea urte urte honetan Bai, ba, ikusten badzueme hemen inguruti bat horrela edo urrutetik ere. Ba, bai, ba, Espaina guztietik baina bai frantziatik e, jende asko etortzen da urtero eta eta Euskal Herrritik ba, jende jende gehiena euskal Herrkoa da bai. Erreferentzi bat bilakatu daz? Bai erre bai, referentzi nazio bai, nire ustez ba Europa Europa mailan ba, referentzia bigar nu feria izango izango dagoi. Bai. Am ba, esker, Eskerrik asko?